Badirudi gero eta garrantzia gehiago emaiten emaitentzailola urte zu urte janariaren kalitateari gune batzuetan bederen badira bi urte helbe kalitatezko jateko eta edatekoa eskaintzen duela Saukaian Eta aurten aurren eguneko piknikarentzat tzat deialdiaren uzatu zuten interesa zuenak bere burua aurkez ezan. Idokik irabazi zuen deialdia eta ustegunean hortziren beraz, Potern parkean, goizeko oren batean prestatzen hasiak ziren ogitartekoak banatzen. Tiele lehizagoen atxamandugu lanean. orain uh, guk gure lan nahi egina dugu, zeraren uh, goizeko oren batean asiik eta prestatu ditugu behaz horiek uh, ekartzeko unat fresko-freskoak. Eta behaz, irumila iru piknika horiek ezagir ditugu erriko etxeko olangile di eta horiek banatuko dituzte eta guk ondoan atxikitzen dugu e, ostatu txipi bat. E, ez baina iztronpatzen lehen aldia da idokik partartzen duela hortan? Bai, lehen aldiada. Horten egin e, daukute ba, idikiazela horren e, pro, proposamen hori eta bon, e, erantzun dugu eta adoptatu gaituzte eta bon, ja, entxeatu nahi nuen. E. Aukten hasi bai gira pixka bat janari maiekin eta oan, pentsatzen genuen interesgahi zaidan ahal zabaltzea hori e, baionako bestetan. Zerrek hartzen du edo baionako pestetan presenti zaiteaka? Be arte ere beti ibiltzen gida ahalbezen bat jende den likurat. Beaz guretako hor uh, momentu bikaina da, zeren gainera hor 3000 piknika eskainiz badira 3000 polsa, 3000 eskupa per, on ja da ni promocion atletika animaleko zerikeriko dauku eta bon ekoizpenen eh, aldetik ere behar luke eh, diferentzia egin, zeren bon, gure ekoizpenak jarrit ditugu ghiartean. Eta bon, untsalalaz ez lukete usaian jaten dutenarekin deus ikusteko behar jeku. Mm. Esperantza duguti. Hori da aurrendako ere bai edo bon, Erosiko dutenendaako bederena badakite jaten dutena nundik heldu den eta zer jaten duten. Or, duz tamameena badute bon, etxalde e, gure etxaldetan egina dela, e, iluki mar, marka esplotatzen dutela, bez kalitatezko ekoizpena dela, on geo orko uh, fruitua bezala biztanda ez da ezdugu ezdugu gure arau shitugu birogikoak benan alare gehiena untxakasu egindugu ogiare erriko egiko iraikin na egin dugu, ez dugu gurea, eta bon uh, fruitua drosi dugu beste guztiak uh, egin ditugu gure gauzekin Irumila pignika banatuak beraz, jakintza zue ondoko egunetan ere kalitatezko janaria jastatzeko para da duzuela bionako pestetan saokaian, baita ere ikastolek antolatzen dituzten gune desberdinetan, karrikaldiren gunean, edo txipiko trinketearen ondoan.